Vale. ¿Tú? ¿No? Sí. De Eso, pero qué bueno que se acabó. Molt bona tarda, avui som divendres 18 de, de desembre ja, uh, estem a Primer Pla, Ràdio Salral 107.7 de la FM, així que a partir d'ara ja podeu aturar els mòbils. doncs una setmana més estem aquí a Ràdio Saldrà el 67.7 de la FM presentar-vos el programa de cinema de Ràdio Saldrà Primer Pla Ferran, bona tarda Què tal? ¿Qué tal? Okay. Ui, no sé si, si se sent gaire bé sent? Em sembla que no, no. Me... A veure, vés parlant? Hola, sí? Bona tarda Ara. Oh, bé. Bueno, em sembla que ja ho hem solucionat És censura, això? No ho sé que Només dic tonteries no, Home, no <laughs> Bé, bueno, doncs com dèiem, una setmana més, eh, i és que ja estem a les portes de Nadal. Ja, amb la fred que fa, sí. només conviden al cinema en aquest temps. A <ríe> l'estiu perquè fa, fa calor i a l'hivern perquè fa fred, Sempre no? Sempre si està bé al cinema. Sí, exacte. Bé. La veritat és que aquesta, eh, aquesta setmana tenim poques propostes d'estrenes d'aquesta setmana, però nosaltres proposarem la tira de propostes perquè bueno, és l'últim dia de l'any que nosaltres fem ah, programa i clar, mm, vulguis que no doncs, bueno, hem de fer vacances també, a veure, les coses com són les mereixem, exacte hem de posar en ordre tots els mails que hem rebut, sí, bueno d'això ens hem de posar les piles Ferran, perquè si tu i jo no fem res la gent, poder ni sap que hi ha programa saps? de fer campanya hem de fer campanya, d'alguna manera, sí. no ho sé mm, alguna cosa se'ns acudirà a partir de, de l'any que ve a veure si ens hi posem i fem alguna cosa perquè és que és molt trist perquè és molt trist, Ferran, no me diguis que no. <ríe> bueno, va, anem de tema. <ríe> en fi, uh, www.youtube.com barra Primer Pla, aquí podreu veure tots els trailers que nosaltres comentem, uh, què més? Primer Pla show.blogspot.com Uh, que hi ha aquí aquí, el aquí escoltem els programes en diferit els, els trailers que també hi ha, hi ha un link i bueno, algunes notícies que, també, que nosaltres expliquem i primerpla arroba el nostre mail uh, i aquí digueu-nos el que vulgueu ja mira, m'és igual el que vulgui la gent crítiques, que ens critiquin el... sí. és, igual, és que m'és igual, que ens din el que vulguin en fi, uh, com dèiem aquesta setmana tenim poquetes estrenes no sé si és perquè s'acosta a Nadal o perquè les estrenes que hi ha són de pes, important. Bastant. Sí. <ríe> no, sé, no, sé com, no sé no sé com... No sé com és. Que no saps mai com enfocar-ho. <ríe> sí. doncs, donc, així és com per Sant Jordi tothom treu llibres. Sí. Per Nadal és aquella època que dius què faig, si estreno la gent poder no va obatar al cinema perquè el Nadal és més d'estar en família, a casa i això. Però bueno... No, no ho sé, jo tenia la teoria que la setmana passada, per exemple, no hi hauria gaires estrenes perquè, perquè les fortes per vindrien no? aquesta setmana o la setmana que ve i resulta que ha passat exactament al revés. O sigui, que això demostra que no som experts. Mm, ja, per anèssima vegada, ho diem en aquest programa. Al final ens ho creurem i tot, tant dir-ho. <ríe> bueno, és que, a veure, raó no ens falta, eh? Vull dir... Sí no som experts, ens agrada el cinema però no som experts en fi, comencem amb la cartellera de la setmana eh, i aquestes tres estrenes més destacades per, pel programa La cartellera Molt bé, Ferran. Uh, aquesta setmana tenim una de les estrenes que ja és... Mm, no hi ha dubtes, eh? La bomba. Sí, sí. sí. Uh, Avatar. Estrena de l'any. No? Una de, la de les estrenes sí, més de importants eh? de l'any. La veritat és que és, és molt important i portava molts anys mm, bueno, coença. Sí, ja en havíem parlat, eh? Fent xup, -xup sí. Uh -huh. I per fi s'ha estrenat Avatar, una pel·lícula de ciència-ficció. Uh, de, també d'acció i, bueno, una mica així fantàstica, diguéssim hmm. no és que la pel·lícula sigui fantàstica <ríe> no, cinema fantàstic exacte, és no. de cinema fantàstic uh, bueno, Estats Units dues hores i 42 minuts o sigui, o, o vas mm, conscienciat Llarga. o ja, no, no entris no entris, sí. ja per què? per, per anar, anar mig estintes no aquella hora tonta que dius, dos quarts de nou ja superem després <ríe> No, no, no. i surts i estàs tancat ja no saps on t'ha a sopar sí, sí, no, t'ho has de dos cops abans d'entrar al sí, cinema sí. Suposa que quan són tan llargues, de fet, si et fixes ja fan més sessions de 4, 7 i 10 que no sí. pas de 4, 6, 8 i 10 no? bé, bueno, també, també eh, depèn de quin cinema les... té més d'una sala eh. llavors pot combinar els horaris mira, si no te va bé una hora doncs segurament una hora o mitja hora més tard doncs es tornarà a projectar sí. uh, és en 3D està dirigida per en James Cameron uh, per qui no el conegui doncs ha fet pel·lícules com Terminator no, Terminator no sé si era ai, ara no tinc no, clar no, James Cameron, Terminator no no, no la 1 no la... Terminator 2 segur sí. uh, la 1 no, jo diria que no Aliens el regresso, que entenc que és la segona part o alguna seqüela d'Alien de... sí. i Titanic home, Titanic, per favor que tinc entès que aquesta dura menys que Titanic. sí, bueno, titànic dura 3 hores i mig o alguna bueno, cosa així doncs l'home s'està redimint sí, no, sí, sí. no sigueu així um, hi ha molts intèrprets realment jo no, no en coneixia cap excepte la Sigourney Weaver que ja sortia a, a Alien per tant mm -hmm. d'alguna manera repeteixen uh, en tot cas, bé, escoltem si vols el, el tràiler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 Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Jake, es muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza. No debes estar aquí. Vuelve. Todo esto es culpa tuya. Necesito tu ayuda. Asombroso. No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? fuertes se aprovechan de los débiles y nadie mueve ni un dedo. Tienes una hora. ¿Sabías que esto pasaría? Todo ha cambiado. que esto es una locura. Quaritch y no hay quien lo detenga. Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas. Tendremos que impedírselo. un mensaje que pueden apoderarse de todo pero nosotros vamos a mandarles otro Molt bé, Avatar. La durada del tràiler ja és proporcional a la sí. de la pel·lícula. Eh? La veritat és que jo crec que bueno, tres minuts i pico valia la pena perquè és que és una pel·lícula que no et deixen diferent, com a mínim. Sí, és, no? No sé, no... és una història tota curiosa. Eh? Sí, uh, a veure, us explico una mica a tots plegats de què va. Um, bé, el protagonista uh, d'aquesta pel·lícula es diu Jake Sully, o Jake Sully ara no sé... Sully, Sully, Sully. Bueno, Jake Sully, que és un exmariner que va en cadira de rodes uh, i que, bé, per, per qüestions de família, diguéssim que el seu germà Bessó, doncs um, mor, i per qüestions de consanguinitat d'ADN similar i tot plegat amb el seu germà Bessó, doncs és reclutat per viatjar Uh, a un planeta que es diu Pandora uh, em sembla que 4 o 5 anys llum uh, on un consorci corporatiu, una empresa uh, està extraient un mineral que serà clau en la solució de la crisi energètica que corre bueno, que, que hi ha en el moment uh, en aquell moment que és el segle XXII a la Terra no vale? no. Un, un mineral, una pedra de color blava que en el trailer ja ho diu que és, és el, el que mou tota una una mega estructura de militar i sí, i empresarials, no sé quan, no 22 milions de dòlars, Ara no sé compte. si ho entès bé. A doncs, la i era i re la mida més petita de Compony, vull dir que Ai, home, ha de valdre la pena anar-lo a buscar. Una tan cosa lluny. impressionant, sí, sí, sí. Eh, uh, bueno, el fet de que a Pandora hi hagi una atmosfera tòxica per l'ésser humà, doncs, ehm uh, Diguéssim que aquesta empresa que, que, treu aquest, que extreu aquest mineral del planeta doncs, ha creat uh, el programa Avatar, que consisteix en que uh, els, bueno, uns conductors, entre cometes, diguéssim, uh, que són humans, tenen les seves consciències unides a un avatar. Uh, és a dir, un cos biològic, una, una, una criatura, sí, per dir-ho d'alguna manera, uh, controlat de manera remota, capaç de sobreviure en aquell entorn. D'acord? ¿vale? Uh, específicament aquests avatars on doncs, tenen l'aparença dels natius de, del planeta uh, del planeta Pandora que es diuen Navi i estan creats a partir de la combinació de l'ADN d'un bueno, humà amb uh, l'ADN d'aquests natius llavors, bueno uh, aquest noi, en Jake Sully un cop convertit en avatar clar, es veu capaç de caminar Vale? O sigui, sí, ell, o sigui, és, és, ell està dominant... És un dominant, cos nou amb la sí. seva ment. Exacte. No? És capaç de caminar i bueno, té, la, té la missió d'endinsar-se dins d'aquest de, de, planeta per infiltrar-se dins de la tribu, d'alguna manera... De la població deus, nativa, sí, no? De la població Navi eh, per impedir doncs, que bueno, aquesta població doncs, volen evitar que, que s'extregui aquest mineral que està sota de, bueno, una de les capes inferiors del, del planeta bueno, doncs, mirar d'infiltrar-se doncs per per, aconseguir... per poder aconseguir importar-se al mineral ah, exacte, però tot d'una doncs, una dona navi per dir-ho d'alguna manera eh, li salva la vida i, clar, a partir d'aquí se li capgira té un deute amb els sí, navi se li capgira la missió i, bueno com... i per això dura tant, perquè, és esclar sí, perquè es... ja... deu estar una hora i mitja, què jo faig? jo crec, jo crec que no, jo crec que ja estava per acabar la missió i tot de cop, saps, el, la dona li, li ho ha salva, complicat, salven... la dona complicat. No, no, no, no, aquesta, no. Està, eh? la màgica. Perdona, aquesta. ell, ella ha de dir que ha volgut. I a més és polveda d'això. A veure, no, no, no. No, no és no és una comèdia dramàtica, per exemple, no, vale? No, no, no, no No, no. no es tracta d'això. Uh, en fi, bueno, no sé si més o menys bueno, s'ha tota... jo perquè no me'n recordo gaire de Matrix de què anava, em però fa pensar molt en també era el fet un món i... virtual que eh, els connectaven allà li no sé què perquè aquí darrere el clatell Ai, sí. i els enviaven al en el món real no, no ho sé m'hi fa pensar molt algú, en aquest sentit Algun en deu agafat ell de... i jo penso, bueno, si aquest home es revela contra la seva empresa clar, la persona humana està a l'empresa sí, només han de fer que no sé, alguna cosa hi ha d'haver clar, el fet de ser un avatar de la mateixa manera que el deuen connectar perquè tingui el seu avatar el deuen poder desconnectar no ho sé no sé, ah, no sé. Ah, mira, que a mi no me treia aquesta <ríe> pel·lícula. La veritat és que mirant el tràiler eh, es veu un món molt xulo. Sí. <ríe> com una selva així paradisíaca, saps? no sé com més, moltes coloraines, molt, hmm. molts colors vius i jo crec que val la pena. Bueno, jo crec. Aviam. En 3D, però això en sí, 3D. tant com es pugui. Bueno, hi ha, hi ha les dues versions, sí, però... perquè no vulgui pagar tant, hi ha, però... Hi ha qui, que és molt espavilat, hi ha qui <laughs> diu que que s'ha d'anar a veure en tres veure... dimensions. Clar, home, eh? ara és el valor afegit. Sí. Uh, destaquem, fem quatre punts sobre sí. la pel·lícula, curiositats, dades, com li vulguis dir... Mm -hmm. Uh, els personatges d'aquest, els natius del planeta Pandora, els Na'vi uh -huh. estan interpretats per actors reals. L'únic uh -huh. que la major part de la seva caracterització s'ha fet per ordenador amb un sistema que es diu Captura d'Interpretació. Uh -huh. Jo, com que no hi entenc, no bueno, sé què és. Jo em sembla que són com sensors, no? Que, no sé, algun lloc ho he vist que són sensors que posen a totes les parts del cos del l'actor. I llavors... el, que, el que mou ell... L'ordinador té com, una, com un camp... Un camp de, detecta el moviment detecta que fa moviment, la persona. Però és que aquest cop eh, o s'ha sigui, anat més enllà i la cara eh, també els moviments reprodueix de la cara. Molt, molt fidelment tots els moviments de la cara i fins i tot el moviment de l'ull. Que es veu que fins uh -huh. ara era, un, com, era com una mena de hàndicap que tenien tots els, totes les pel·lícules d'animació perquè semblava que que el, els personatges ficticis creats per ordinador tinguessin els ulls morts. Sí. Era com no, el no movien els ulls. Sí, el... li deu me posat unes ventoses d'aquelles, sí, no, al ull, com sí. mou el ull, les mou... les ventoses i ho passa l'ordinador. Baixix, sí, sí, no? Sí, Més sí. o menys, la tecnologia. No, no, vera, una cosa que ventoses d'aquelles que les enganxes amb saliva i després no, estirant no surten. Quan surlull, surlull, l'ull, sí. Bueno, què més? Eh, doncs en James Cameron, el director, va escriure el projecte Batard l'any 1995, ja. Uf. Vol dir que té una, un grapat d'anys. Gairebé 15 anys. Fixa't tu, lligant-te amb això que dèiem, sí. abans de Matrix. Sí. Ah. ah. Ah. Per tant, o és casualitat, o el que va inventar-se Matrix un dia sopant amb aquest li va dir, uita, sí que tinc aquesta idea i ell va dir, tate, l'estrena abans que tu i així després sí, ja. seràs tu que m'has copiat a mi. Doncs, I no, perquè... I no, i no. Doncs la va estirar l'any 1995 però què li va passar? Que no, la tecnologia no estava prou avançada per per recrear justament el, els personatges, això que dèiem ara, no? per fer-ho que fos més més real. Mm -hmm. uh, per tant, bueno, va aparcar el projecte amb la idea bueno. i um, l'any 2005, quan la tecnologia ja havíem pensat molt, va començar amb tot el projecte d'Avatar. Imagina-te, quatre anys ja eh? de, de feina. Bé, bueno, no ho sé. deu uh, nhi do uh, mm -hmm. El director, per per fer un encara més realisme amb aquests personatges que dèiem, doncs ha, ha creat una tecnologia revolucionària. O sigui, ha inventat eh, un sistema per, per fer-ho. Mm. és que hagi agafat algú que... O sigui, a través de la tecnologia que hi havia s'ha pogut inventar, adaptar, per fer el, que els personatges semblin tal qual eh, personatges reals. De la mateixa manera es va crear una càmera virtual que permet gravar els actors en el plató i de forma immediata... Uh, recrear els moviments dels, dels actors a l'ordenador no? és una mica el que dèiem ara d'aquesta sí. manera Però, o sigui, ja, tu veus l'actor que, que fa els moviments i ja veus a la pantalla de l'ordinador el, el seu homònim diguéssim, l'avatar no? ah, que, que el, està fent amb els el planet, que perquè, clar, fa el aquest, paio allà fora aquest, sí, sí. el planeta està creat tot amb l'ordinador sí, no a... ha de ser una mica raro també com a actor per molt que la pel·lícula sigui una posar passada. Posar-te amb el paper aquest, si un no fa res. Un de color no? verd. Ara representa que aquí al costat tens un arbre i que vindrà una branca que no sé què. Júpa't. Sí. sí. Dius, I, però si no hi ha res... No, no. hi ha res. És que bueno, quin és sentiment... és demostra que l'actor és bo, no? Sí, però Quan jo... Quan se sap posar molt paper sense que hi hagi res que, que l'ajudi. Ha de ser d'orillo, eh? Ha de ser d'orillo. Bueno, mira, eh, per això cobren el ah, que cobren. Ah, sí, sí, sí. sí. Ara en parlarem del que cobren. Ah. <laughs> Amb el projecte d'Avatar <Mitsubishiou> hi han, ja han participat més de 1000 persones. I el que deiem ara del preu, la pel·lícula ha costat eh, 500 milions de dòlars. deu nidó. Sí no això. Va. Molta gent, molta tecnologia mm. molt, molt cara. ja parlarem si ho... si, si saldarà costos mal d'això. 300 milions ha costat i 200 milions és de publicitat. De publicitar-la, fíjate'n tu. Déu-n'hi-do, eh? eh? O sigui que jo suposo que estan bastant convençuts que els hi funcionarà. Ja cal que els hi funcioni, sí, perquè sí, si no perquè... serà un bueno, un fracàs sí, sí. estrepitós. Total, que amb aquest cost és la pel·lícula més cara de, de la història del cinema, la més cara que s'ha fet mai. Hmm. Uh, I la pel·lícula de moment, ja, just ara s'ha estrenat, ja compta amb nou nominacions als premis que dona l'Associació de Crítica Nordamericana, o sigui, els, els crítics, ja l'han nominat a 9, a 9 guardons, i quatre nominacions als Globos d'Or d'aquest any. Molt Veurem com li va. Molt bé, doncs avui estrena Mundial d'Avatar i també s'estrena D'Onde viven los, los monstruos, una pel·lícula d'aventures i també de cinema fantàstic d'Estats Units també una hora i 41 minuts Mira qui... una, hora, una hora menys hi ha, hi ha, per, hi ha per, per tothom per qui va a veure una pel·lícula pim-pam, diguéssim sí. i, la, i el que sí vol estar rato uh, dirigida per Spike Jonze uh, bueno, és un director força conegut de, de videoclips uh, i també és uh, productor i director de cinema Uh, no ha fet moltes pel·lícules, però per exemple va fer uh, com ho ser John Malkovich. Uh -huh. Una pel·lícula que jo no he vist, però ja es veu la caràtula de la pel·lícula diguéssim el pòster, tot de caretes d'en de, de, de, John Malkovich, que és un, és un actor. Uh -huh. Vull dir, jo no sé si és que tenia fascinació per aquest home o no ho sé no sé, un no ho honor per ell. No? Sí, és, és tot curiós. De, uh -huh. no sé Poser s hauria d'anar a veure algun dia. Uh, donde viven los monstruos uh, Si vos escoltem el tráiler sí. i, I ara en parlem Soy Max Soy un explorador Viajo con Max. Antes viajaba por aire No debes tener ni hogar ni familia Bueno... Sí que tengo, pero... ¿Te las has comido? No, yo no pienso comerla nadie. Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico. ¡Rey, rey, rey, rey, rey! rey. ¡Cuál es el orden del día! ¡Que todo el mundo haga el salvaje! ¡Bien! Esta es nuestra familia. Yo soy Aira, hago los agujeros en los árboles. Ella es Judy. No merece la pena conocerme, soy una triste. Él Alexander. ¡Odio este árbol! ¡Oh! Solo quiere llamar la atención. No le des el gustazo. Él es Douglas. Cuento con él para todo. Cuidaremos los unos de los otros y dormiremos juntos como una piña. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí. Será un sitio donde pueda suceder todo lo que desees que suceda. Podemos hacer un sitio así. Es todo tuyo. Este mundo te pertenece. No eres realmente un rey. ¿eh? mer te quiero quiero que séa sempre rei. Es oh, es per No des nada, no se't despegarà. Mol bé, doncs, on de viven los monstruos, una pel·lícula de Spike Jones que parla de, de Max, que és un nen així com molt entremaliat i, i també molt, molt sensible que se sent incomprès a casa seva i que decideix escapar-se al lloc on viuen els monstres. Exactament, no diu on és. Sí, això ho fan molts nens, però... Aniré de casa, perquè... no sé què. Tu ho vas fer mai? No. Ah. Estava molt bé casa. Jo vaig marxar bueno, un dia. Bueno, jo vaig marxar als 30 anys, jo no sé quant ah, no, tenia. Ah, no, no, jo vaig marxar un dia, En pijama vaig sortir... I d'on jo... te vas? I el meu pare es va plantar a la porta i va dir, què? Ah, bé. Què Marcha, faràs? I amb la fred que feia allò amb la cua entre les cames vaig tornar amb el capcot en plan va... No, no, però suposo que tothom té... Bueno, aquell, aquell dia com a nen, aquell dia que me'n sí, vaig doncs, de casa. Sí, mira, Max ho va dir i dit i fet. Sí, sí, se'n va anar allà on viuen els monstres i bueno, eh, bueno, en Max aterra una illa on es troba amb, bueno, això, els monstres, no? Misterioses criatures, que es veu que tenen emocions com bueno, que són molt salvatges, però que també són molt imprevisibles. No són... Mm, no, són no són monstres dolents. dolents però, bueno, sí que són una mica barruers, diguéssim. Sí. Uh, els, monstres, els monstres, mira, casualitats de la vida, busquen desesperadament un líder que, que els pugui guiar i en Max, doncs, vol governar eh, el que és el seu regnat, diguéssim, el seu regne. ¿vale? Vol ah, ser el rei seus, dels monstres. Ell de té les seves maneres de pensar, no?, i Eu tindré la meva gent. Sí, doncs, bueno, eh, al final, doncs, en Max acaba sent coronat com a rei dels monstres i promet crear un lloc on tothom sigui feliç, ¿vale? on mm -hmm. tot el món sigui feliç, però aviat, bueno, s'adona que governar, doncs, aquesta illa dels monstres doncs, no és tan fàcil i bueno, que les seves relacions amb els diferents monstres s'aniran doncs, complicant doncs, cada vegada més i que no serà tan fàcil com ell havia sí. imaginat però bueno, jo crec que és una, és una pel·lícula xula Vols dir que no és una lliçó de... No ho sé Ah, no em sortirà, però de cares els nens, dir-los-hi Ho veieu? Com no sempre podeu fer la vostra? No ho sé, perquè jo aquesta pel·lícula no sé si és per nens bueno, per nens però els nens de 10, 11, 12 anys sí, amb... no, ho sé, sí. no ho sé la veritat és, bueno, és que... o pels pares una no és recomanada per menors de 13 anys ja, sí. amb això ja t'ho dic tot sí, però... I, i bueno mmm, gent que, que ha vist la preestrena perquè avui s'estrena però sempre hi ha alguna mm. preestrena a Barcelona, a Madrid o allà on sigui eh, ho diu el meu fill mmm, va quedar tieso que no... no. Bé, bueno, és que, clar, els nens doncs, tenen molta imaginació i si no li agafes carinyo en aquell bitxo que has vist a la, a la gran pantalla doncs potser t'emportes la sensació de que, saps, ja li has posat cara i ulls en aquell bitxo que tu li tens por Sí però llavors no ho sé eh? no jo sé vull dir com... més amb, amb els preadolescents digue-li ah, well. és igual, 13 anys 14 vale, anys, vale, vale, que vale. sempre només es queixen de que els pares de que no em deixen fer això, que no em deixen fer allò que em fan aquí, que em fan anar allà i aquesta pel·lícula sí que en un primer moment pot semblar que quan el nen es fa el seu món i és el rei és la mui senyor i tal, li va molt bé però clar, que que també se li complica la, la cosa... No ho sé. Per tant, és dir, nois, no us penseu que anant és... de vos us soluciona el problema. No, no, jo ho vaig veure de seguida. Sí, sí el, el replà, no? El replà de casa ho vaig tenir superclar. L'únic dubte que tinc és si això és la seva imaginació o és la vida real. Ah. No ho sé. Bé. Bueno. En fi, tenim dades d'aquesta pel·lícula, si és per, per va, complementar pam, pam. La, la informació. La pel·lícula es basa en un conte il·lustrat, escrit i il·lustrat, per Maurice Sendak. No, Bé, no el conec? Ho tota un home o una dona? No ho sé. Vale. <ríe> Maurice Sendak. Maurice, Maurice, Maurice. Sí. Maurice Sendak. La pel·lícula es va gravar a Austràlia, als afores de Melbourne. Eh? Uh -huh. uh, ja ho hem dit, que al principi està classificada com a no recomanada per menors de 13 anys, mm. a partir d'aquí els pares que facin el que els assembli, mm. després si tornen a casa i el nen no vol dormir en tres setmanes... Ah, eh, nosaltres ja hem avisat. Sí, nosaltres ja ho vam dir-ho. I, eh, com dèiem, les nominacions que té la, la pel·lícula Avatar, aquesta també està nominada ja, alguns premis, eh, compta amb 4 nominacions, els premis que dona l'Associació de Crítica Nordamericana i una nominació als Glòbuls d'Or com a millor banda sonora original. Molt bé, doncs són les 7 32 minuts. Anem per la tercera -te, i última. Eh? Sí, és... que hem de començar i ja fa mitja hora que sí, estem sí, aquí. Anem per la tercera i última uh... estrena, estrena d'aquesta setmana. En aquest cas es diu... Allà, si ho dic bé... Tota la culpa és de mi madre. Bé, bueno, és una comèdia dramàtica francesa. Uh, últimament hi ha moltes pel·lícules franceses. Franceses, sí. uh, D'una hora i 40 minuts. I està dirigida per Cecil... Tellerman <ríe> Cecil con... sí. sí, Tellerman Cecil no? sí, sí, sí, però Tellerman, Tellerman" és ni francès, ni... La gent, no és francès bueno. en fi, eh, escoltem el tráiler i, i ara, ara seguim parlant d'ella Una Família Vuestro padre y yo hemos decidido a celebrar nuestro 45 aniversario de casados. Muy unida. Cuento con vosotros, ¿eh? A los 45 de que son las bodas. Diamianto. Son de zafiro, no diamianto. Olis, ¿no te gusta mi arroz, Viviani? Desde quien tú enviamos de arroz, solo comemos eso. Si vendiera fosas sépticas, comeríamos mierda. La mierda la pintas tú todo el día. ¿Qué? Ya es suficiente, dejadlo. Eres un artista. ¿Y mamá? ¿Qué ha dicho? No es Van Gogh, ni mucho menos. Debería cortarse una oreja. A lo mejor eso le da talento. Y sin esa oreja no escucharía tus gilipolleces. Qué susceptible eres. Tú todavía no has encontrado el hombre de tu vida. cuando nos veremos? Lo antes posible. He hecho una tontería. Hay alguien. Los hombres son como los perros. Estoy embarazada. Si quieres un compañero amable, cariño, al que le gusten los niños, te coges un labrador. Te quiero. Nunca un pitbull. Tu padre otra vez. ¿Qué querrá? Comida para perros. Mi mujer está embarazada. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Pensabas que tenía dases No. Yo veo a un hombre que se acerca Volveremos cada uno con nuestra familia, será mejor así Y aquí, de nuevo, la muerte Genial, dijiste que la muerte era una carta chula A mi familia, cuanto más te conozco, más la quiero, no la toques Antoine, ¿estás bien? ¿A ti qué te importa? Me importa, te lo aseguro Es la primera vez, tengo que acostumbrarme Lo que más me gusta de ti es tu sentido de la familia Te quiero mucho, Alice Pero yo no sé mostrarlo Tengo algo que decirte ¿Tienes, ¿Tienes? gases? Molt bé, doncs Toda la culpa és de mi madre. Uh, aquesta pel·lícula francesa mm, bueno, tracta de la família Solier, uh, bueno, que cada membre d'aquesta família doncs, té, té la seva particularitat, diguéssim. La mare, que és la Madi, uh, té 60 anys i pico i es passa la vida parlant malament de les seves dues filles i del seu marit. Vale? O sigui, en plan crític criticona. Sí. Uh, el marit, que és un home així com molt estrany i bueno, sembla que tot de cop des de que s'ha jubilat doncs, ha entrat en, en plena regressió mm. no sé, com torna al passat uh, llavors de, dels fills hi ha el gran el fill gran, que és l'Antoine que és un perdadonat la filla uh, bueno, la mitjana diguéssim l'Alice uh, una pintora obsessiva i l'Anabel, que és una infermera que intenta salvar la seva família fent prediccions sobre el futur de tots ells Uh, bueno, um, diguem, un, un cop plantejada la família, doncs tot de cop un dia l'Alice la, uh, coneix per casualitat en Jack. Jax, uh, un policia solitari, uh, bueno, que sol passar de tot, que provocarà que tota la família acabi amb bueno, neuròtics perduts per una cosa per una altra. Sí, no sé si és que, no sé, els atorna bojos l es, l es a tots. O esbalota el galliner. Sí, sí, hi sí, ha ja, prou, prou merda i via, <ríe> poder mitja encobert, però, sí. bueno, uh, no sé, una altra, una altra no tan destacada, però... Bueno, les altres dos són molt cinema fantàstic i pot bé qui no li agradi, ja de per si, sí. mm. doncs mira una pel·lícula doncs francesa tenim, sí, tenim l'alternativa sí. uh, aquesta setmana no hi ha ràpids perquè no, és que no hi ha més pel·lícules sí que n'hi ha alguna altra hi ha una pel·lícula més que es fa però com que no es projecte a Girona tampoc, tampoc és qüestió ara de parlar-ne així que fem una fem una mini-minipausa com sempre i anem pels breus Això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà als breus. 7 i 38 minuts, uh, anem amb els breus d'aquesta setmana, que hi ha poqueta cosa, però bueno, bueno, anem a lo, però a, lo, a lo de sempre. Interessant. Penelope Cruz... Uh, no, bueno, ficarem per aquí mig, però... <ríe> un, dia, un dia hem de deixar de parlar d'aquesta dona, eh? Un dia l'hem de convidar, eh? <ríe> bueno, de convidar de... i li, una li fem una propaganda en aquesta dona, que sí, és una passada, sí, eh? Sí, sí, si sí, té tant d'èxit gràcies al programa. Home, és que... Estic seguríssim. Va, comencem parlant de premis, de, en aquest cas els Globus d'Or, que el passat dimarts, dia 15 de desembre, es van conèixer les nominacions. Uh -huh. eh, destacar pel·lícules Malditos Bastardos, eh, Precious i Up in the Air van aclaparar la majoria de nominacions. Val? Són les pel·lícules més destacades. Eh, pel que fa al país, que això... Uh, la Penélope Cruz ah, mira. està nominada com a millor actriu secundària uh -huh. per una pel·lícula que encara no hem pogut veure aquí a Espanya però que s'estrenarà principis de l'any que ve, em sembla així que es diu Nine, Nine, de nou, uh -huh. en anglès, que és mm -hmm. un musical Pinta molt uh -huh. uh, L'hem pogut veure ja per les notícies, cantant i ballant eh? vull dir que, bueno, no sé i o sigui, la Penélope, uh, nominada i eh, l'altra nominació espanyola, la pel·lícula de Pedro Omo de Barlos, Abrazos Rotos, que és candidata a millor pel·lícula estrangera. Bé, bueno, havíem dit que Celda dos, 211 i El baile, el baile de la, la victòria podien ser també candidates, però en aquest cas doncs, no, no anant més enllà. I per, seguint Destacar, parlant... perdona, que Ai, talli, digues. no el no, vull ofendre. No, això. home, no. No, que la llegenda urbana de que els globus d'or són... Ah, o l'abans la dels Oscars, que qui guanya el Globus d'Or segurament té molts números d'emportar-se a l'Oscar. per tant veurem tant la Penélope mm. com en Pedro Almodóvar com els hi va amb Globus d'Or de cara a encertar la quiniela dels Oscars. Ah, no? sempre sí, pots sí, jugar amb això podríem fer una quiniela dels Oscars. Ah. Bueno, ho deixo sobre la taula en fi, parlant de Los Abrazos Rotos, doncs, bueno, eh, la setmana passada dèiem que el divendres i dissabte passat doncs es celebrava el, el Festival de Cinema Europeu, eh, doncs bé, la, Los Abrazos Rotos eh, optava el, el, el Premi al millor director, millor actriu i millor compositor, en aquest cas només es van portar el Premi a millor composició musical, Bueno. Uh, i bueno, per, per donar una mica més de dades doncs la, el Premi a la millor pel·lícula se'l van portar l'austríaca la, la Cinta Blanca que em sembla que aquí encara no s'ha estrenat uh, el millor director també era per, per aquesta pel·lícula uh, llavors l'actor uh, Tahar Rahim es van dur el Premi a millor actor per la pel·lícula francesa El Profeta, que tenia molts números de ser millor pel·lícula, millor pel·lícula. No sé. i Kate Winslet uh, el de millor actriu per el lector The Reader, The reader. O sigui, o sigui, o sigui. Molt bé I eh, per acabar amb els breus eh, avui he sentit coses durant el dia i <ríe> no. sembla ser que els productors de la pel·lícula espanyola Airbag de ja fa uns anys que o sigui, a finals dels 90, 99 o 2000 poder, eh, una pel·lícula que va tenir molt d'èxit a mi em va agradar molt doncs eh, sembla ser que es plantegen denunciar la productora de la pel·lícula Resacón en Las Vegas es va estrenar no fa gaire, fa qüestió de mig any o així aquí a Espanya no? diria. Sí, era l'estiu per plagi no he vist Resacón en Las Vegas no ho sé tentarem veure-la i valorar sí. si realment la trama pot tenir alguna similitud amb això però tant tant hagués arribat a Airbag que, no ho sé, no ho sé. em fa difícil d'explicar. De, si algú ha vist les dues pel·lícules i creu que realment hi ha semblances eh, com per arribar eh, a demanar doncs, la pel·lícula americana o, o que no n'hi ha, doncs mira, eh, ens podeu enviar un mail a primerpla.com i ens expliqueu el que, el que us hagi semblat. Això és curiós, eh? Ho trobo molt... Poder denunciar una altra pel·lícula perquè s'assembla... Ha de ser molt evident sí. perquè facis el pas. Sí. De... Oh, també ho fas per allà ja des de la indignació. La que ja veus la... alguna que ja se t'assembla, dius... Hosti, que de veritat que, que s'assembla molt... Easy! Easy! Easy aquest, a veure... És una maniobra dels productors d'Airbag perquè la gent torni a veure la pel·lícula ara que tenen fresca... La de Ressacón en Las Vegas? No ho sé, no ho sé. En tot cas, seguirem, seguirem informant. I, I bé, doncs aquesta setmana, que, bueno, que diem que és l'última setmana que fem programa, tot i que la, la setmana que ve encara estem a 2009, doncs hem decidit fer, bueno, allò que s'anomena els ràpids, el que nosaltres anomenem els ràpids, però, clar, en aquest cas, doncs, bueno... Els ràpids de la setmana que ve i de l'altra. Ah, com que ja no ens escoltarem fins l'any que ve, doncs, més o menys, donar-vos una idea de quines opcions tindreu d'aquí fins a final d'any i primers dies de l'any que ve per anar al cinema. N'hi ha alguna destacada, eh? N'hi alguna que se'n parlarà, imagino. Sí. Aquí, no, la veritat és que sí. El que jo no sé, i no, no sé dir-vos, eh, trenen. Perquè hi ha una història, eh, realment, jo he vist que n'hi ha que s'estrenen... Bé, bueno, o s'estrenen el 23 o el 25, jo he vist les dues dates, i l'1 de gener em sembla que sí que és, és bastant segur. Però no Clar, ho sé aquestes segur. Aquestes dates, és fàcil que avancin les estrenes. Sí. Que no sigui el divendres, sinó que com que el, el, el divendres cau en Nadal com any nou, mm. que avancin les estrenes a dimecres, dijous, és, és fàcil doncs són les gairebé són les 7:44 minuts o sigui que fem, fem una altra pausa i anem a això els breus, breus estranys de la setmana que ve i de l'altra setmana Hola. Hola Joan G? Ei, sí, soc jo estic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat, no puc sortir uh... no que Hi ha una expectació que... Primer pla el programa de cinema de Ràdio Salrach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 Cada divendres, de 7 a 8 del vespre, escolteu-nos al 107.7 d'FM o a www.radio.selra.cat. Afanyet-te perquè no tinc claus tu. Ja, que vida! <ríe> Molt bé, doncs, eh, un cop eh, ha passat la pausa, doncs anem a parlar d'això, de, del, dels ràpids. de Comencem per la setmana del 23 de desembre o del 25 de desembre. Doncs, bueno, aquesta setmana que ve, eh, ja us dic, no sé si és dimecres o divendres, s'estrenen forces pel·lícules. Eh, en primer lloc s'estrena, eh, bueno, la segona part de d'Alvin i les ardilles. Apassionant. Emocionantíssima. Oi, una oi. cosa espectacular. Sí, sí. Eh, és una pel·lícula d'animació, eh, bueno, està basada en una, en una sèrie de dibuixos de Disney, eh, és, és nord-americana i és una hora i mitja. Mm, bueno. aquesta sí que té sentit que s'estreni amb aquestes dates és per mainada sí. dies que la mainada no va al col·legi i vinga, cinema sí, però bueno, a veure mm... no sé no sé no. amb quin criteri s'estrenen abans o després jo crec que Avatar no s'ha volgut mm... no sé com no, però dir però Avatar no és, per dir, la no, no és per mainada no, no, no, però jo el... deia jo deia que no sabia quan s'estrenarien per això, perquè tenia la sensació que s'estrenarien una o dues setmanes abans de Nadal i la tongada forta doncs, potser són justament les setmanes de Nadal, de Nadal. i de, bueno, de, de, de, de Rise, digués. Mm -hmm. Però, en fi, la segona, la segona estrena que comentarem és «Bienvenidos a, a Zombieland», «Zombi», «Zombi», <laughs> de, de, de «Zombis», Uh, pel tràiler jo crec que està molt bé, és una, és una pel·lícula d'acció, uh, bueno, de comèdia de terror, vull dir que imagineu-vos el Tinglado, és també nord-americana, moltes nord-americanes sí. uh, la setmana que ve. 1 hora i 28 minuts i està interpretada per Jesse Heisenberg, que ja en vam parlar fa un parell de, Perdó, un, un parell de setmanes uh, que feia la pel·lícula Adventureland. I en Woody Harrelson, que jo no sé dir-te què ha fet, però és molt mític aquest home. Sí? És molt mític. Jo no el conec. En tot cas, escoltem el tráiler, tràiler, així encara que sigui una miqueta, per, bueno, perquè veieu... Us feu una idea. Us feu una idea, exacta. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. ...superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... ...zombis. Y yo soy uno de los pocos no-zombis que quedan. Este soy yo en mi pueblo. Ahora tiene mala pinta, pero es que siempre ha sido así de cutreo. Yo me he librado hasta ahora porque me guío por las 47 reglas para sobrevivir en Zombieland. Regla número 8. Ejercicio. Los zombies llevan un estilo de vida muy activo. Imitadlos. Y regla número 37. Aún con los pantalones bajados, sube la guardia. Y esta es la regla número 1. Arrimaos a un tipo duro. ¿Cómo te llamas? Tallahassee. Mi madre siempre me decía, algún día serás bueno en algo. No creo que ella pudiera imaginar que ese algo sería mi ¿Premio para el mata zombies de la semana? Pero el premio de matazombis de la semana fue para Cynthia Nickerbocker. Lo mejor de ser de los pocos hombres que quedan en la tierra es que las mujeres te montan donde sea. ¿Y a dónde vais? A California. Allí no hay zombies. <risa> Yeah. qué clase de chico le gusta a tu hermana le van los chicos malos chicos malos ya uh -huh. guay Mol bé, doncs, uh, bienvenidos a Zombieland. Mm, bé, bueno, una mica així és, ja, ja es nota que hi ha, Potser sí que hi ha terror, però a veure, bueno, el, és més comèdia que res a més. A el títol no m'ha tira gaire. No, sé, no però, bueno. però la pel·lícula, per tràiler, jo crec que malament, malament no deu estar. Bé, bueno, bé. Bueno. En fi, uh, tirem milles. Què més? Uh, bé, bueno, una altra de les estrenes sonades d'aquesta setmana que ve, Fama, Ah. Uh, bueno, una, suposo que deu ser doncs, una reposició reposició no mm. bueno, han, han fet una pel·lícula de fama sí. basada no sé el... si és exactament la mateixa fame. sí, no mm -hmm. ho sé uh, bueno, d'aquella mítica pel·lícula de fame sí. uh, dels anys 80 dic jo, no ho sé suposo que sí, que no deu ser dels anys no 80 sé, però no, no, no era idea. una sèrie també? no, allò era Flashdance ah, vale és que no ho sé, jo sempre he confós. Ah. Flashdance em feia. Ara t'he fumut. Bueno, sí, sí, sí, no. Si algun es pot ajudar. Mm, que potser una era una sèrie... Bueno, no ho sé. Fama, la pel·lícula. Sí. Uh, drama musical, Estats Units, 1 hora i 37 minuts. Uh, bueno, molt de ball. És un drama? No és un drama, ja ho vam dir un dia. Es I deu haver era... una història d'amor no, però... que no funciona, per tant és un drama. No, no, no. Hi ha la mítica història del de somni de voler ser un gran uh, ballarí uh, i entrar a una escola doncs, que s'ha de suar la tinta gorda per, sí. per aconseguir bueno. ser algú. Sí, sí. Això és el drama. Però ja ho vam dir un dia, que drama no vol dir que sigui de plorar. Per això Fama és un musical. Musical, però hi ha la història dels, dels diferents alumnes, diguéssim, sí. uh, i no és tan fàcil, no és tan fàcil, és una pel·lícula també nord-americana, en aquest cas és, de, és una comèdia de cinema independent, no sabem ni quan dura, bueno. ni si es farà llarg o no. És que no és tan no. fàcil saber-ho, no? No és tan saber eh? fàcil saber quant dura, no? <laughs> Bé, bueno, alguns dies dura més i altres dura menys, no ho sé. Uh, dirigida per la Nancy Meyers, uh, la directora de de Holiday, Cuando menos te lo esperas i en què pinzan les mujeres o sigui que una mica és de comèdia romàntica ja, ja, uh -huh. ja té ja saps per on tiraran per on van, per on els, on van tiros. els tiros uh, interpretada per la Meryl Streep uh, l'Àrec Baldwin i Steve Martin Carai. si vols, escoltem escoltem sí, el tràiler sí, perquè pel repartiment eh? pinta bé? sí, sí? bueno, <laughs> escoltem el tràiler escoltem el tràiler Oye, Ginny, te presento a un tío que conocí en Match.com y no me gustó. Vaya, una oferta tentadora. No, gracias. <risa> Saber ejercer de divorciada es prácticamente imposible. Él te engaña, se acaban tus 20 años de matrimonio y luego se casa con ella. Qué suerte tienes de que Jerry esté muerto. Gracias. Si no te tropiezas con él. <risa> Eso es cierto. <risa> Mi matrimonio no resulta como esperaba. Ella me inscribe en el centro de fertilidad día sí, día no. Jacob, ¿qué se diviertas? Un impiso. Nada de dos lavabos. ¿Y no crees que en un futuro querrás uno para él? Madre mía, estamos hablando en clave de mi vida. <risa> Qué Ay. guapa. ¿Llevas el veracorta? La Largo. Me gusta all, Tengo tanta energía Seguramente será de tanto practicar sexo ¡Oh! Tengo una aventura No, con un hombre casado ¿Pero qué me dices? Lo que estás oyendo ¡Ah! He descubierto que soy un poco pendón Oye, me gusta que dejaras de hacerte las ingles brasileñas Queda más salvaje mm -hmm. Ay, cómo me pones Oh, oh. què diu? Que no dius del hecho de que Aoda, o la altra. importa És es una aventura genial, sí per mi és la primera. Un... Molt bé, doncs, com dèiem, eh, no és tan fàcil un, una comèdia romàntica, eh, Però independent. s'estrena sí, eh, la setmana que ve. Això... No, eh, encara no, eh? no, La setmana que ve, a partir del 3, no sabem sé si el 23 o el 25 de desembre. Però, però, en fi, doncs una... Que pinta bastant bé, la sí, veritat. Sí. I bueno, per l'altra setmana, que tenim? L'any que ve, ja. sí. sí, L'any que, que ve que s'estrena. Dius, hòstia, l'any que ve. És d'aquí 15 dies. Sí, sí. Uh... Ara venen aquelles frases, tothom diu, bueno, fins l'any que sí, ve. Sí, eh? Diu, ah, oh, que això no ho hem de fer fins l'any que ve. Dius, oi, uh... que un té... O sigui, right. és, la, és la brometa fàcil que... I cada any es cada fa, any, però, Cada any, eh? cada any, sí, sí. sí, sí. sí. Uh, bueno, de cares a 1 de gener... Uh, pel·lícules que s'estrenen. Una pel·lícula es diu El Mejor, un drama independent, bé Això vols dir que no comença a ser una etiqueta que ven una mica, dir que la teva pel·lícula és independent? No ho sé. Últimament estem comentant moltes que estan classificades com a independent. Sí. Bueno, és americana, dura una hora i 38 minuts, uh, interpretada per Susan Sarandon i Pierce Brosnan, entre altres. És que bé, nivell, nivell. Hmm. aquest és drama-drama eh? un una mica de ploràssic sí. bueno, segona que destaquem Los fantasmes de mis ex-nòvias això ja pel títol ja veus que un drama no és en principi <fí> uh, és una comèdia romàntica americana també, 1 hora i 40 minuts uh, uh, entre els intèrprets hi ha Matthew McConaughey i la Jennifer Garner... Garner? Garner. Garner? Garner? Oh, Garnier, aquell. En Matthew, què? McConerhew. Ara. Què dius? McConerhew. <laughs> que la gent té uns cognoms. A veure... Mira'm bueno, a mi. Sí, Ferran Bac Esteve sí, jo no sé quin cognom. Senzill, clar, sí, català... Sí, sí, sí. sí, sí. Això. Bueno, i deixa'm destacar que la noia, la Jennifer Garner... Garner... Garner... Eh, va a aparecerem códigos como Atrapame si puedes y Pearl Harbor. De esta tenemos el tráiler. Sí. Eh, Escoltémlo y si nos va una mica la idea. Buenos días, Connor. Verséchi por la línea 1. Está bien. 1 2 3. Estás deslumbrante. Kiki, Nadia, Charles, esto no va a funcionar. Dime que no cortas conmigo por multiconferencia. No hagas caso de estas señoras, están locas. Conor, te oímos, aunque tapes la cámara. Oh. Es estupendo que hayas venido así, podrás asistir al ensayo. Sí. Conor, no. Jenny Perotti. Como le estropees la boda, me colaré en tu cuarto en plena noche y te portaré tu apéndice favorito. Bueno, la primera parte suena bien. Esto será más difícil de lo que creía. Ja, <risa> He venido a avisarte, hijo. Esta noche te dan una visita. Tres fantasmas. Tío Wayne, estás muerto. Pase lo que pase esta noche. Será por tu propio bien. Ahora nos entendemos. ¡Hola, Connor! <risa> ¿Quién eres? Soy el fantasma de tus exnovias. ¡Ah! ¿Me has hecho cosquillas? Ah. Vas a volver a ver a tus antiguas novias. Salimos dos días. Conmigo una hora. 48 segundos. ¡Oh, mira! ¡Ah, Jenny! ¡Hola! Bien, ahora fíjate. ¿Qué te parece si salimos a cenar? ¿Por qué te abroche? ¿Pareces un pirata gay? Te abriste a ella. Entonces, ¿qué Molt bé, doncs aquest era el tràiler, que encara continuarà sonant. Els fantasmes de mis ex sí, eh? Sí, no pinta tan malament com el títol... La... Ja, és que la... s'equivoquen, qui sí, el sí, sí, títol. Sí, sí, sí. Bueno, va, fanyem-ho, si que ens queden 3 minuts, escassos. Uh, més estrenes de casa prim... primers de l'any que ve... Una pel·lícula Love Happens, uh -huh. uh, l'amor passa, no? Sí. L'amor sucede. Mira, eh? ostres, que... en, sé eh? és... en sé d'idiomes, <ríe> <'amor> eh? En sé eh? L'amor sucede. <ríe> sucede. <ríe> Això, que nosaltres ens ho prenem a Pitorreó, és un drama romàntic. <ríe> és una pel·lícula, en aquest cas, del Canadà. Mira. Dura un, dur una hora i 49 minuts i, i destaquen com a intèrprets la Jennifer Aniston. Molt bé. Rachel de Friends, eh? N'hi ha d'altres, però com que no els Destacen, coneixem... Destaquen, destaquen, sí, ja sí. que destaquen. Més, eh, dos més, va, número 9, eh, això és una pel·lícula d'animació d'aventures, veus, independent també, bueno, deu ser que no té capital, no té grans, per, grans ingressos per això, americana, no, sabe, no sabem el que dura, o sigui, sent d'animació no crec que sobrepassi l'hora i mija. I eh, per acabar, una pel·lícula que es diu Todos Estambient, una comèdia dramàtica americana d'una hora i 40 minuts eh, dirigida per Kirk Jones que va dirigir Despertando a Net aquesta mm. em sembla que l'han veure per la tele És aquella d'aquell home de la loteria sí, oh. sí, que era gravada per aquí dalt Irlanda, un poble sí, sí, que era sí, per aquí sí, dalt a Irlanda, Anglaterra així. Molt bona aquesta pel·lícula, jo crec I com a intèrprets eh, de Todos bien, destaquem en Robert De Niro i la Drew Barrymore doncs molt bé, fins aquí les, els ràpids, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta setmana que ve i de, I de l'altra, perquè, clar, com que fem vacances, doncs... Nosaltres tornarem el tornarem 8 de 8, gener. Tornarem 8 de gener, i, bueno, no, com que fem una mica de servei públic, doncs no volíem deixar-vos així l'estacada, per dir-ho d'alguna manera. Quins trobi faltar, que vagi al Blogspot i escolti els programes d'altres setmanes. Primer pla... Primer pla, show primerplashow.blogspot.com eh, i aquí podeu escoltar doncs, els programes dif en diferit d'altres setmanes i si voleu veure els trailers doncs youtube.com barra primerpla i bueno, doncs ara sí eh, ens acomiadem fins la setmana que ve no. ah, i fins sí, l'any que, que ve 3 sí, sí, sí. sí, sí, sí. setmanes és la, és la rutina de, sí. de, de, de dir-ho sempre fins l'any que ve i esperem doncs, que passeu molt bones festes i que vagi tot molt Nadal, bé, que us portin molts nou, regals. Cuidado a la carretera, si sí. no bebeu gaire, no mengeu massa torrons. Sí, Cuidado molts torrons. Bueno, any nou sempre és qüestió de dir al gimnàs a la piscina, ah, sí. deixar de fumar. Deixer de fumar, potser sí, perquè ho prohibiran apartat. Exacte. O sigui que... Va, doncs... feu que més us convingui. Ferran, bones festes. Bones festes a tothom. <laughs> Ens veiem l'any que ve. Adeu. The bright and hollow sky You know it looks so good tonight I am the passenger Yeah, you were freaking out Trying to get your head around The fact that me and you in love is dead See how I'm tripping out i don't side what you ran really away from me